Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa haulla wa la illa billahi amma ba'd Faihwanifiddin wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat Jamaah solat maghrib Masjid Nurullah yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah kita akan memasuki pembahasan bab yang ke-37 InsyaAllah kita akan memasuki pembahasan bab yang ke-37 dalam Kitabut Tauhid Penulis Kitabut Tauhid Syekhul Islam Al Mujahidul Mujaddid Al Imam Al Allamah Asyekh Muhammad al tamimi rahimahullahu taala berkata Babun minasyirkih Iradatul insan bi'amalihi dunia Bab termasuk kesyirikan keinginan seseorang untuk mendapatkan dunia dengan amalannya Bab termasuk kesyirikan Seseorang yang menghendaki Untuk mendapatkan dunia Dengan amalannya Jemaah sekalian Inilah salah satu bab yang menjelaskan kepada kita Tentang perusak keikhlasan Setelah bab sebelumnya telah kita bahas tentang riya juga perusak keikhlasan. Maka sekarang kita akan bahas perusak keikhlasan yang lain yaitu cinta dunia. Cinta dunia ini jemaah sekalian bagaikan racun Apabila terdapat dalam diri kita maka dia akan merusak kehidupan kita merusak keikhlasan kita merusak ibadah kita bahkan dia termasuk dosa terbesar yaitu dosa syirik apabila seseorang menghendaki dunia Ketika dia melakukan amal-amal kebaikan, namun apakah itu syirik secara mutlak dan apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Insyaallahutahala akan kita bahas. Penulis rahimahullah menyebutkan di dalam bab ini dua dalil. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwfi ilaihim fiha wa fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan menyempurnakan pembalasan terhadap amal-amal mereka di dunia. Dan mereka di dalam kehidupan dunia tidak akan dirugikan sedikitpun. Ulaikan ladhina laysa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki balasan apapun di akhirat kecuali neraka. Wahabita ma sanau fiha dan terhapuslah amalan yang mereka kerjakan ketika di dunia. Wabatilum ma kanu ya'malun. Ya dan menjadi batil apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Surat Hud ayat ke-15 dan 16. Jamaah sekalian, inilah di antara sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tercelanya orang yang menghendaki balasan di dunia ketika dia melakukan satu amalan. Maka Allah kabarkan kepada kita Mereka itu adalah orang-orang Yang tidak akan mendapat Apapun bagian di akhirat Kecuali neraka Oleh karena itu Ayat ini menjelaskan kepada kita Orang yang beramal Dan dia menghendaki balasan di dunia Atau balasan yang sifatnya duniawi Maka dia telah terjerumus Di dalam kesyirikan Contoh Balasan di dunia Atau balasan yang sifatnya duniawi Dia beribadah Dia pergi haji Misalkan Demi berdagang Jadi Dia pergi haji Untuk berdagang Atau Dia melakukan Amal ibadah yang lainnya Untuk mendapatkan gaji Contohnya Dia sebagai guru agama Dia berniat Mendapatkan gaji Maka jemaah sekalian Ayat ini menjelaskan Kepada kita Itu adalah syirik Tetapi apakah itu syirik secara mutlak Jawabannya tidak itu menjadi syirik dijelaskan para ulama Kalau niatnya semata-mata karena itu Jadi gak ada niatnya untuk mendapatkan balasan di akhirat Semata-mata niatnya untuk mendapatkan balasan di dunia Dia pergi haji Karena di haji itu orang ramai Dan orang banyak butuh makanan, minuman Ternyata dia pergi haji Dia berhaji tapi niatnya bukan untuk berhaji. Niatnya adalah untuk berdagang. Padahal dia pakai pakaian ihram, dia ikut amalan-amalan haji, tapi itu bukan niatnya. Bukan niatnya mendapatkan pahala di akhirat kelak. Tapi niatnya semata-mata untuk berdagang. Murni karena itu. Begitu pula contoh yang tadi seorang yang mengajarkan ilmu agama Dia tidak niatkan untuk mendapatkan balasan di akhirat Tapi semata-mata dia niatkan untuk mendapatkan balasan di dunia Maka itulah syirik di sini Kalau seandainya dia niatkan dua-duanya Dan niat utamanya Untuk mendapatkan balasan di akhirat Lalu dia juga sertakan niat agar dapat mendapatkan agar agar mendapatkan balasan di dunia. Apakah itu syirik? Jawabannya tidak, bahkan itu boleh. Hanya saja keutamaannya berkurang. Yang lebih utama kalau dia niatkan semata-mata untuk mendapatkan balasan di akhirat. Kenapa boleh jemaah sekalian? Dan bukan syirik. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan amal soleh dengan memberikan balasan di dunia. Kalau begitu boleh kita niatkan. Karena itu motivasi dari Allah, janji dari Allah. Contohnya dalam surat At-Talaq ayat kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ma yad takillaha, ya jaa Allahumma khrajah, wa yarzukhu min haythul layhatasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar Atas setiap problematikanya Dan akan memberikan rezeki kepadanya Dari arah yang tidak dia sangka-sangka Jadi Allah berikan motivasi kepada kita Untuk beramal soleh Dengan dua balasan di dunia Yang pertama semua masalah kita Allah akan bantu Yang kedua Kita akan diberikan rezeki Dari arah yang tidak kita sangka-sangka Maka boleh kalau begitu. Kita berharap balasan dari Allah di dunia. Akan tetapi, itu jangan kita jadikan sebagai tujuan utama. Kalau kita jadikan itu sebagai tujuan utama, maka terkena ancaman dalam ayat ini. Begitu pula dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubu ta'allahu fi rizqi wa an yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan. Jadi kalau ada anggota keluarganya yang memutuskan hubungan dia sambung. Maka itu adalah sebab rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan. Ini adalah motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita beramal soleh dengan mendapatkan balasan di dunia. Maka boleh. Kenapa boleh? Karena pertama itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita mendapatkan ridho Allah dan balasannya di akhirat. Dan yang kedua, kita harapkan balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawaw mardakum bisadaqah." Obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Maka boleh kita harapkan dengan sedekah kita, pertama pahala dari Allah di akhirat yang kedua, kesembuhan untuk keluarga kita yang sakit dan ini obat mujarab yang sering kita lupakan. Bersedekah untuk mengobati saudara kita yang sakit. Maka Allah akan menyembuhkan saudara kita yang sakit tersebut. Iya. Akan tetapi jemaah sekalian, janganlah kita jadikan dunia sebagai tujuan utama kita. Dan seandainya seseorang, seorang muslim dia beramal karena dunia Maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan Ketika dia berniat amalnya ini untuk didapat, mendapatkan balasan di dunia Bukan untuk balasan di akhirat Walaupun jemaah sekalian Itu hampir-hampir tidak terjadi pada orang muslim Makanya ayat ini Ayat ini sebenarnya bukan berbicara tentang orang muslim Ayat ini sedang berbicara tentang sifat orang-orang kafir. Hanya saja, Lafaznya umum. Sehingga mencakup Orang muslim sekalipun. Sebab, dalam kaidah tafsir dikatakan, Alla'ibratu, Bi umumin lafzi, La bi khususistabab. Pelajaran yang kita petik dari ayat-ayat Al-Quran, Adalah keumuman lafaznya. Berdasarkan, lafaznya, bukan karena kekhususan sebabnya ayat ini sebenarnya, sebabnya sedang berbicara tentang orang kafir Allah mencela orang kafir namun lafaznya bersifat umum sehingga mencakup orang-orang beriman maka dari itu jamaah sekalian ulama juga menjelaskan status kesyirikan dalam ayat ini berbeda antara orang muslim dan orang kafir Apabila orang kafir, maka cinta dunia di sini, atau menghendaki dunia dengan amalannya, sama sekali dia kehendaki dunia, tidak di akhirat, adalah syirik besar. Dan apabila yang melakukannya seorang muslim, maka dia tidak sampai tingkatan syirik besar, melainkan syirik kecil. Jadi, menghendaki dunia, dengan melakukan amal-amal kebaikan, bagi seorang muslim Apabila dia kehendaki dunia semata-mata Maka itu adalah syirik kecil Sebagaimana insya Allah Akan kita sebutkan hadis berikutnya Yang lebih menguatkannya Yang lebih menguatkan peringatan Bahawa itu adalah syirik kecil Adapun bagi orang-orang kafir Itu adalah syirik besar Baik Jadi jemaah sekalian Yang tercela adalah Apabila seseorang semata-mata menghendaki Balasan di dunia Adapun jika dia menghendaki dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka itu tidak tercelah, namun kurang afdol. Yang afdol adalah dia semata-mata menghendaki balasan Allah di akhirat dan Allah sama sekali tidak akan menyanyiakan kehidupannya di dunia. Allah pasti akan selalu memberikan pertolongan kepadanya. Jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita celaan keras terhadap orang yang selalu menghendaki dunia dan lupa dengan akhirat serta cita-cita utamanya adalah kebahagiaan di dunia bukan kebahagiaan di akhirat maka ini tercela secara mutlak sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkanatid dunya hammah farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina aynih وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ Barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-cita tertingginya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menceraiberikan urusannya dan akan menjadikan kefakiran berada di hadapannya berada di kedua matanya dekat sekali dia dengan kefakiran dan dunia Harta dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Enggak akan berubah jemaah sekalian. Kita mengejar dunia sampai lupa ibadah, lupa sholat atau menunda-nunda waktu sholat, enggak akan berubah rizki kita. Sudah ditetapkan, enggak akan berubah. Walam yatihi mina dunya ilma kutibalahu. Tidak akan datang kepadanya harta dunia kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya, sudah ditulis 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ketika dia berumur 4 bulan di perut ibunya ditulis lagi seberapa banyak rizki yang akan dia makan, enggak akan berubah. Kemudian kata Nabi SAW, Wa mengkan al akhiratun niatahu, Jama Allahu lau amrah, Wajal ginahu fi qalbi waqatuhud dunya wahiyaraghimah dan barang siapa yang akhirat adalah niat utamanya maka Allah akan menghimpun urusannya maksudnya Allah permudah dia dan Allah jadikan kekayaan berada di hatinya dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina dunia mengejarnya karena dia berpaling dari dunia menuju kepada Allah Menghendaki akhirat Dunia yang mengejarnya Tapi kalau dia lakukan sebaliknya Dia mengejar dunia Maka sebenarnya dia tidak akan mendapatkan Apa-apa kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya Tidak akan berubah sedikit pun Jadi jemaah sekalian Ini termasuk racun dalam kehidupan kita Cinta dunia Melupakan akhirat Cinta dunia Yang melalaikan kita dari kehidupan akhirat Sampai-sampai Amal akhirat pun kita menghendaki balasan dunia Maka ini adalah sifat orang-orang kafir Yang Allah ingatkan kepada kita Di dalam ayat yang mulia ini Iya Kemudian jemaah sekalian Rasulullah SAW juga Dalam banyak hadis menjelaskan kepada kita Cinta dunia Termasuk sebab kehancuran umat Rusaknya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, karena menghendaki dunia juga termasuk hancurnya umat ini. Sebaliknya keikhlasan adalah sebab umat ini mendapatkan pertolongan. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita sebab kehinaan umat ini. Idah tabayyatu bil وَأَخَدْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِي وَرَدِيتُمْ بِذْزَرْعِي وَتَرَقْتُمْ الْجِحَاد سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّهُ Kalau kalian sudah melakukan jual-beli dengan cara inah demi mendapatkan harta sudah tidak peduli halal haram melakukan transaksi-transaksi riba al-inah itu adalah salah satu jenis transaksi riba dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi serta ridwa dengan pertanian apa artinya jemaah sekalian? cinta dunia ini adalah kata kiasan terhadap cinta dunia memegang ekor-ekor sapi dan ridwa dengan pertanian dan kalian meninggalkan jihad bagaimana mau jihad? cinta dunia takut mati maka kata Nabi SAW Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita solusi agar kehinaan ini dihilangkan oleh Allah kata beliau Allah tidak akan menghilangkan kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian begitu pula dalam hadis sauban radhiyallahu anhu juga diriwayatkan imam abu daud rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yushikul umam Antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila kus'atihah. Hampir-hampir umat yang kafir bersatu untuk menyerang kalian. Seperti orang-orang yang kelaparan sedang berkerumun memperebutkan makanan. Itulah jemaah sekalian penggambaran Nabi SAW tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Umat-umat yang kafir itu bersatu untuk menyerang kita. Seperti orang-orang yang sedang berebut makanan. Maka seorang sahabat bertanya, "Waminkillatin nahnu yauma idin, ya Rasulullah, apakah karena kita minoritas sedikit ketika itu? Ketika di zaman tersebut, maka apa jawab Nabi Sallam, "Bal antum yauma idin kefir, walaquin aku menggusa kegusa Israel. Bahkan kalian ketika itu jumlahnya banyak, namun kalian seperti Buih banjir atau buih di lautan. Jadi banyak tapi tidak berkualitas. Kemudian beliau berkata, "Walayanzi annallahu min qulubi aduwikumul mahabatam minkum, wala yaqdzifanna allahu fi qulubihimul wahan." Dan sungguh Allah akan hilangkan kewibawaan kalian dari hati musuh-musuh kalian. Allah hilangkan rasa takut mereka kepada kalian dan Allah timpakan kepada kalian penyakit alwahan. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa itu al -wahan? Beliau bersabda Hubbud dunia wa karahiyatul maut Cinta dunia Dan benci kematian Inilah jemaah sekalian, sebab kehancuran umat Sebab lemahnya umat Sebab hilangnya, kewibawaan Umat di mata musuh-musuh Islam Karena cinta dunia Sebaliknya pertolongan itu Kata Nabi SAW adalah Karena keikhlasan Keikhlasan yang tidak dicampuri oleh riak ikhlasan yang tidak dicampuri oleh niat-niat yang rusak dan tidak dirusak oleh cinta kepada dunia kata beliau s.a.w inna ma yansurullahu hadhi al-umah bidu'afaiha bisolatihim wa dakwatihim wa ikhlasihim hanyalah Allah menoh, memohon hanyalah Allah menolong umat ini karena orang-orang lemahnya yaitu karena solat mereka doa mereka dan keikhlasan mereka Jadi jemaah sekalian Keikhlasan adalah sebab Hamba mendapatkan pertolongan Dan umat ini ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah sekalian Di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran Bahwasannya Dosa kesyirikan dan kekafiran itu Menghapuskan amal-amal kebaikan Subhanallah ini peringatan keras bagi kita Mereka melakukan kebaikan di dunia Namun kata Allah Mereka tidak memiliki apapun di akhirat Kecuali neraka Dan terhapus amalan yang sudah mereka kerjakan Menjadi batil Kebaikan yang mereka pernah amalkan Kenapa? Karena kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan Ini peringatan bagi kita Dari ayat yang mulia ini Kesyirikan dan kekafuran Menghapuskan amalan seseorang Kemudian Ayat ini juga menjelaskan kepada kita Keadilan Allah Bahawa orang-orang yang kafir sekalipun Kalau mereka melakukan kebaikan Allah akan balas Allah akan berikan balasan Tetapi jemaah sekalian Balasan untuk mereka hanya di dunia ini saja. Namun kata Allah, kami sempurnakan pembalasan terhadap amal-amal mereka wahum fiha la yubkhasun, bahkan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun, enggak akan dicurangi. Balasannya sempurna. Namun balasan mereka hanya di dunia ini saja. Sedangkan di akhirat tidak tersisa bagi mereka kecuali neraka. Subhanallah, ini keadilan Allah. Orang kafir sekalipun Kalau dia melakukan kebaikan Tetap dia akan dapatkan balasan Namun balasan bagi mereka Hanya di dunia ini saja Dan jemaah sekalian Tidak sedikit orang kafir paham itu Makanya Banyak diantara mereka Kalau dia berbisnis Dan usahanya sudah mulai goyang Apa yang dia lakukan Segera dia bersedekah Segera dia bersedekah Dia cari orang-orang fakir dia cari anak-anak yatim. Maka tidak lama. Bisnisnya kembali lancar. Ini banyak terjadi seperti itu. Ini keadilan Allah. Tapi jemaah sekalian. Tentunya ini niat yang rendah. Cuma demi kesenangan di dunia belaka. Adapun orang-orang muslim. Mereka memiliki cita-cita yang tinggi. Mereka memiliki pandangan yang lebih jauh ke depan. Bukan kehidupan dunia ini saja. Tapi kehidupan yang kekal abadi. Di akhirat yang tidak ada lagi kematian setelahnya. Kemudian ulama juga menjelaskan yang tercela di sini adalah orang beramal akhirat untuk kepentingan dunia. Kepentingan dunia belaka. Adapun amalan yang sifatnya duniawi untuk balasan di dunia, maka itu sifatnya mubah. Itu sifatnya mubah. Jadi tidak tercela dalam syariat. Tapi jemaah sekalian itu pun di dalam syariat Akan menjadi sesuatu yang terpuji Kalau dia niatkan Untuk kebaikan Contohnya jemaah sekalian Kita sehari-hari bekerja mencari nafkah Masuk kantor Apa niat kita? Supaya dapat gaji Maka Itu tidak tercelah, itu sifatnya mubah Namun Itu bisa menjadi ibadah Kalau kita niatkan Dengan niat-niat yang baik Seperti kita niatkan agar gaji kita, harta kita bisa membantu kita untuk taat kepada Allah. Dengannya kita bisa bersedekah, kita bisa membantu orang lain. Maka saat itu kita belum membantu orang lain, kita baru bekerja, kita sudah dapatkan pahala. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna mala'akmalu bin Amalan-amalan kita itu tergantung pada niat. Jadi yang tercela itu adalah orang beramal akhirat untuk kepentingan duniawi. Itu pun tidak tercelah secara mutlak seperti yang telah kita jelaskan tadi. Juga tidak tercelah kalau keinginan duniawinya itu cuma dijadikan sebagai tujuan antara. Tujuan utamanya bukan itu. Contohnya jemaah sekalian, para ulama memberikan contoh. Orang belajar ilmu agama, dia mengejar titel. Dia mengejar ilmu agama tapi dia juga ingin titel. Mengapa dia ingin titel? Ternyata yang dia inginkan adalah Agar dia bisa Mengajar di sebuah sekolah Dia ingin berdakwah di situ, Atau dia ingin berdakwah lebih luas Karena kadang masyarakat awam Mereka pertama sekali lihat titel dulu Iya kan? Tidak sedikit seperti itu Ada orang sudah belajar ilmu agama Dia sudah pintar tapi tidak punya titel Maka sebagian masyarakat mungkin tidak menerima dia Jadi dia ingin punya titel itu Cuma sekedar agar dakwahnya semakin luas Berarti untuk berdakwah yang dia inginkan Bukan untuk dipuji Bukan untuk kepentingan duniawi Maka itu tidak tercelah Itu tidak tercelah iya. Jemaah sekalian kita masuk hadis yang berikutnya Penulis rahimahullah ta'ala berkata Fis fahih di dalam astahih An Abi Hurairah, Radiyallahu Anhu Qala yaitu sahih Al-Bukhari Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Semoga Allah meridui beliau Ia berkata Kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Ta isa abdul dinar Celakalah hamba dinar Ta isa abdul dirham Celakalah hamba dirham Ta isa abdul khamisah selakalah hamba al-khamisah al-khamisah itu adalah sejenis pakaian yang terbuat dari sutra ta'isa abdul khamilah selakalah hamba al-khamilah al-khamilah itu adalah pakaian yang terbuat dari beludru in u'tiyah radiyah in u'tiyah radiyah wa in lam yu'tah sakita kalau dia diberi maka dia ridah namun kalau dia tidak diberi maka dia marah Maksudnya diberi harta dunia. Ini sifatnya dia. Ta'isa wan takasah. Celakalah dia dan binasalah dia. Wa'idha syika falan takasah. Dan apabila dia tertusuk duri, maka dia tidak sanggup melepaskan duri tersebut. Tubali abdin ahidin bi'inani farasihi fi sabi Beruntunglah seorang hamba. Yang memacu kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. As'atsa as'atsa raqsu as'atsa ra'suhu mukbarra qadamahu. Rambutnya kusut masai dan dua kakinya berdebu. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Apabila dia ditugaskan di pos penjagaan, maka dia bertugas di pos penjagaan tersebut. Wa in kana fis saqati kana fisakah. Dan apabila dia ditempatkan di barisan belakang maka dia tetap bertugas di situ. Ini istazana lam yuzan. Apabila dia minta izin untuk menemui untuk menemui orang-orang besar, para pemimpin, para penguasa, para pejabat, maka dia tidak mendapatkan izin. Wa insyafa alam yusaffa. Apabila dia memberi syafaat, maka syafaatnya tidak diterima. Jamaah sekalian, sebuah hadis yang sangat agung disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Subhanallah hadis yang luar biasa sekali Menjelaskan kepada kita Dua jenis manusia Yang pertama cinta dunia Yang kedua tidak peduli dengan Kekayaan dan kenikmatan dunia ini Yang pertama orang yang cinta dunia Rasulullah SAW mengatakan Dia adalah orang yang telah menghamba kepada dunia Dan Nabi SAW menegaskan Dia adalah orang yang celaka dan binasah. Maka hadis ini mengandung peringatan bahawa cinta dunia dan lupa akhirat adalah dosa besar, bahkan termasuk dosa syirik. Akan tetapi syirik di sini termasuk kategori syirik kecil. Kenapa syirik? Karena Nabi saw mengatakan dia menghamba kepada dunia. Harusnya kan menghamba kepada Allah. Tapi dia menghamba kepada dunia. Maka itu adalah syirik. Namun kenapa bukan syirik besar? Karena dia tidak beribadah kepada dunia. Maka inilah syirik kecil. Oleh karena itu ulama menjelaskan definisi syirik kecil itu adalah dinamakan syirik dalam syariat, tapi tidak sampai derajat syirik besar. Dia tidak menyembah dunia. Maka dia hanya menyembah Allah, sehingga itu bukan syirik besar. Tapi syariat menamakan Cintanya kepada dunia dan kelalaiannya kepada akhirat adalah penghambaan kepada dunia. Maka ini termasuk syirik kecil. Dan jemaah sekalian, sering kita ingatkan syirik kecil tidak bermakna dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Sampai-sampai Nabi SAW menegaskan, Ta'isa wan takasah, celaka dan binasa dia. wa syika falan takasah. Kalau dia tertusuk duri, maka dia tidak bisa mencabut duri tersebut. Apa artinya di sini jemaah sekalian? Allah benar-benar murka kepadanya dan Allah tidak akan menolongnya. Allah tidak akan menolongnya, walaupun dia hanya tertimpa musibah sedikit, dia tidak bisa lolos dari musibah tersebut, karena Allah tidak menolongnya. Hanya tertusuk duri, tapi dia tidak bisa mencabutnya. Ini hanya kata-kata kiasan, maksudnya. Musibah sekecil apapun dia tidak bisa selamat darinya, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita di antara sifat penghamba dunia yang tercelah, kalau dia dapat dunia dia rido, kalau dia enggak dapat kenikmatan dunia dia marah. Jemaah sekalian contoh orang-orang seperti ini banyak. Dulu paling vokal mengkritik pemerintah. Ketika berganti pemerintah, dia mendapatkan jabatan, maka dia diam. Enggak pernah lagi mengkritik. Nanti berganti lagi pemerintah, dia tidak dapat jabatan, dia tidak dapat proyek, dia dia kembali menjadi orang yang paling vokal mengkritik pemerintah. Makanya jemaah sekalian, sifat ahlus sunnah wal jamaah taat kepada pemerintah Bukan karena pemerintah menguntungkan kita atau merugikan kita, bukan. Tetapi demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengambil janji setia, bayat khusus kepada para sahabat. Sebagaimana kata sahabat yang mulia, Ubaid bin Asyamid radhiyallahu anhu dalam hadits Bukhari dan Muslim, bayan Rasulullah SAW. Ala Sami wa Ta'ah, fi manshatina wa makrahina, wa fi usrina wa yusrina, wa fi yusrina wa usrina, wa atharatin alaihna. Rasulullah SAW pernah mengambil janji setia kepada kami untuk selalu taat kepada pemimpin, fi manshatina wa makrahina, dalam keadaan sukarela atau terpaksa, wa yusrina wa usrina. Dalam keadaan mudah atau sulit. wa Dan dalam keadaan kita dicurangi oleh pemimpin. Ini jemaah sekalian. Ketaatan yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada pemerintah. enggak peduli. Pemerintah itu menguntungkan kita atau merugikan kita. Ini diambil janji setia oleh Nabi SAW dari para sahabat. Karena kita taat kepada pemerintah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencontoh Nabi saw. Bukan karena kita dapat bagian jabatan, bukan karena kita dapat proyek dan lain-lain. Bahkan Nabi saw juga mengambil bayat, wa anla nunazi al amro ahlahu. Kita tidak boleh merampas kepemimpinan dari pemiliknya, sezolim apapun dia selama dia masih Muslim. Dan ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam syarah uh, Imam Nawawi dalam syarah Muslim, ulama Ahlu Sunnah Wal Jama'ah sepakat haram hukumnya melengserkan pemerintah yang zolim selama dia masih Muslim. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Ya, kenapa? Karena itu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi berpesan demikian jemaah sekalian untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Ini yang harus kita pahami. Bukan kita rido pemerintah berbuat zolim tidak. Tapi kita menghindari mudarat yang lebih besar. Yang akan muncul dari usaha-usaha melengsirkan pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim adalah mudarat. Tapi kalau kita berusaha melengsirkannya, muncul mudarat yang lebih besar. Bersamaan dengan itu, juga tidak ada jaminan. Pemerintah yang datang berganti setelahnya lebih baik daripada sebelumnya. Sering kita lihat stiker, enak jamanku tuh. Ya. Yeah nggak ada jaminan pemerintah berikutnya lebih baik daripada yang sebelumnya padahal sudah keluar uang banyak untuk memilih pemerintah berikutnya ternyata nggak ada jaminan dia lebih bagus daripada yang sebelumnya Allahul musta'an jadi ini sifat mereka kalau diberi harta dunia mereka ridho kalau tidak mereka benci maka ini sifat yang tercelah kemudian jemaah sekalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita sifat seorang hamba yang tidak Cinta dunia. Seorang hamba yang mementingkan ibadah dan beliau berikan sebuah contoh ibadah, yaitu berjihad di jalan Allah, berjihad fi sabilillah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tuba li abdin, akidin bi anaani farasihi fi sabilillah." Beruntunglah seorang hamba yang memacu kudanya di jalan Allah. Tuba di sini beruntung, itu juga bisa bermakna sebuah pohon di surga yang memiliki buah-buahan yang sangat manis dan melimpah ruah. Dan juga sebagian ulama mengatakan itu adalah nama lain dari surga khusus yang akan diberikan kepadanya. <tuh> Rambutnya kusut masai, kedua kakinya berjahat. Ini gambaran orang yang berjuang di jalan Allah. Berjihad, berperang di jalannya. Jadi enggak peduli lagi dengan penampilan yang mewah. Penampilan yang sederhana. Artinya jemaah sekalian, hadis ini memberi peringatan kepada kita. Seseorang yang kita lihat penampilannya biasa-biasa saja bisa jadi orang itu di hadapan Allah jauh lebih tinggi derajatnya daripada kita. Dalam hadis lain, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rubba ash-asa akbar, madfuun bil abwab. Rubba ash-asa akbar, madfuun bil abwab. Lau ak sama Allahil abarroh. Bisa jadi orang yang rambutnya kusut, masai lagi berdebu, tertolak dari pintu-pintu. Artinya dia orang yang dipandang remeh oleh masyarakat. Kalau dia bersumpah atas Allah untuk memenuhi keinginannya, pasti Allah kabulkan. Padahal dia bukan siapa-siapa. Dan subhanallah, Rasulullah s.a.w. menyebutkan di sini. Apa dia di medan jihad? Ternyata bukan pemimpin perang. Bukan seorang yang dianggap sebagai pahlawan. Dia hanya seorang penjaga. Kalau dia ditugaskan di situ, dia jalani tugasnya. Kalau dia ditempatkan di barisan belakang, dia jalani tugasnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa dia tidak dianggap diremehkan di tengah-tengah manusia. Inista'zana lam yu'zan lahu. Kalau dia minta izin, minta bertemu dengan para raja, para pejabat, dia enggak diizinkan. Siapa dia mau ketemu dengan saya? Itu kata mereka. Wa in syafa'a la lam yusaffa'. Kalau dia memberi syafaat, syafaatnya enggak diterima. Maksudnya syafaat di dunia bukan syafaat di akhirat. Misalkan syafaat itu, misalkan kita kenal seorang pejabat. Ada saudara kita mau bangun masjid, susah banget dapat IMB. Maka kita hubungi saudara kita pejabat itu, tolong bantu saudara kita ini. Kalau perlu kita ingatkan, hati-hati kamu. Kamu punya jabatan, kamu tidak membantu orang untuk mengamalkan agama, malah menyulitkan. Ingatkan dia. Itu namanya memberi syafaat kita hubungi saudara kita yang kebetulan punya jabatan tolong bantu dia. Dia mau melakukan kebaikan kenapa dipersulit? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda isfa'u tujaru, berilah syafaat kamu akan mendapatkan pahala. Begitu pula kalau kita lihat misalkan seorang penuntut ilmu fakir miskin. Kita punya sahabat orang kaya, maka kita hubungi dia, katakan kepadanya tolong bantu. Dia semangat menuntut ilmu Tapi dananya kurang Maka itu namanya memberi syafaat Kita gak bisa membantu langsung Tapi kita kenal orang yang bisa membantu Itu namanya memberi syafaat Kita akan dapatkan pahala Sebaliknya juga jemaah sekalian Kalau kita memberikan syafaat Orang melakukan dosa Kita juga akan dapat dosa Naudzubillah. Contohnya ada orang membangun diskotik Pemerintahnya Masya Allah, Bagus sekali Gak mau mengizinkan tapi kita karena kenal pejabat orang-orang besar, kita hubungi mereka supaya menekan pemerintah daerah itu. Beri dia izin. Ini namanya syafaat untuk berbuat dosa. Maka na'udzubillah, kita juga akan ikut menanggung dosa. Sebanyak orang yang melakukan maksiat di tempat maksiat tersebut. Jadi hati-hati, memberi syafaat orang untuk melakukan kebaikan, kita akan dapatkan kebaikan. Sebaliknya memberi syafaat orang untuk melakukan dosa, kita akan mendapatkan dosa. Tapi jemaah sekalian, orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia beri syafaat, syafaatnya enggak diterima. Siapa dia? Dia bukan siapa-siapa. Di mata manusia dia bukan apa-apa. Tetapi di hadapan Allah, dia adalah orang yang sangat mulia. Maka di sini mengandung pelajaran bagi kita, bisa jadi orang yang kita anggap bukan siapa-siapa di dunia ini, bukan orang terhormat, tidak dipandang, hanya dipandang sebelah mata, ternyata dia di sisi Allah bisa jadi memiliki derajat yang tinggi. Oleh kerana itu, hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita Keutamaan seorang hamba yang bersifat tawadu Merendah, tidak menyembongkan diri Juga keutamaan seorang hamba yang menyibukkan diri dengan ibadah Dan tidak terlalu mementingkan dunia Inilah jemaah sekalian mungkin yang bisa kita sampaikan Semoga bermanfaat Barangkali masih ada sedikit waktu Ada yang bertanya silakan. Silakan, Antum. Terlambat antum. Sudah habis waktu. Iya. Kalau kalian mau bertanya agak cepat sedikit. Lebih bagus ditulis biar cepat, iya kan? Kalau antum bicara lagi, mau bertanya, mau ngomong lagi, habis waktu. Iya. Lebih bagus ditulis, siapkan pertanyaan, sudah siap tinggal dijawab insyaallah. Iya. Mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain Semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf Wa bilahi taufiq Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh